Főcímek. Szabálytalan előzés miatt Romániába utazott a kisipari dolgozók Erkel kórusa egy váltóőrházban négyesikre születtek. Mind egészségesek egy gumisapkával 7 millió dollárt rabolt Pucskó Józsefné, 78 éves nyugdíjas, akit a Kenti herceg meghívott tigrisre vadászni. Négyszer halt meg, és mégis él, mégsem lett drágább az uborka. Most jelent meg a kambodzsai szökőárról, Carter nyilatkozata, a magyar labdarúgás hanyatlásának oka, túl sok szennyvíz folyik a Tiszába, holnap bemutató lesz. A Nemzeti Színházban rossz látási viszonyokra, olmos esőre, síkos utakra számíthatunk.